Марія далі на сторожі коло сина. Сидить і навіть плакати не має сили. Пізно покликали. Чому ж пізно покликали? Завше той гнат спізниця. Не міг першого дня і так завжди. Дитина лежить на руках, ходить з нею по хаті, горне до себе. Всім їством чує щось невимовно страшне наближається, підходить. Марія горне дитину. Марія. Положи його в колиску, задужиш. Так йому недобре, просить Одарка. Гетьте, всі гетьте, не дам. Одарка боїться сама з нею бути. Побігла кликати сусідів. Марія лишилася Семеном. Роман почав сильно кидатися і янчати. «Боже мій, боже мій дитину, що з тобою? Боже, боже, ти ж бачиш, не допусти, допоможи!» Посходилися люди, просять Марію положити дитину і робити холодні оклади. «Гетьте! Гетьте всі, Боже, рятуй! Ой!» Раптом різко і дико викрикнула. Всі кинулися до Марії. Дитина сильно сіпалася, ніби хто перетинав їй одну по одній жили, ноги, рученята. Марія ще сильніше тиснула, ще сильніше горнула і вирещала. Здавалося, вона вирветься поночі на двір і побіжить кудись. «Держіть її! Держіть!» – гукає ударка. Люди кинулися до Марії. Розпочалася боротьба. «Гвалт! Рятуйте! Деви!» – гукала щосили Марія. В той час дитина перестала сіпатися, зів'яла. Люди відняли її від Марії і всі почали молитися. Хлопчик був мертвий. І коли вернувся гнат, Романю лежав уже на білому столі, наряджений. Коло голівки хрест і горять три воскові свічки. Під образами світиться рівно лампатка. Увійшов з темнуватої кухні до світлиці гнат, глянув на стіл, зробив кілька кроків і бухнув перед стільцем навколішки. Руки зложив на стільці. Сховав у них обличчя, і вирвалися ридання, ридання. Вони подібні на рев худобини, уривні, страшні. Плечі сильно здригалися, а з віддутої кишені його одягу виглядали пляшечка ліків, велика булка і цукорки. Марія сидить на покуті маняком. Не ворушилася, не плакала. Світло свічок падає на її безвиразне обличчя. По хаті вештаються люди, порається у чистій білій з виложеним коміром сороці баба Олита, і невеличкий дядько, сусід, однотонно читає з псалтеря. «На руках возьмуть тя, не прикнєші, о камінь ногу твою, плач і ридання слишу, о Господі, вон мій молєнію моєму». Одарка потиху витирає сльози. Сусідки посхиляли голови і мовчать. Гнат довго стояв на вколішках перед столом. Ніч тягнулася, ліз у вікно світанок, настав день.